Василь гнилосир Верба Давно все було. Піднявся з Чорного моря сердитий вітер, І почав він дути у широкі лимани. Ні Бистрому Дністрові, Ні Світлому Бугові, Ні самому Батькові Старому Дніпрові не стало давньої волі виливати у глибоке море свої води. І повернулися ріки назад, і, розсердившись, високо підняли над берегами каламутні буйні хвилі. Дністер зіллявся з Бугом, Буг — з Дніпром, менші ріки — Пішли за старшими братами, і гой-гой. Де степи були, розлилося друге море. Де ходили зі скрипучими возами круторогі воли, Де добрі молодці чумакували, На тому шляху поплили тепер осетер та білуга, Витріщивши очі на невидані земні чуда. Що затопила вода, На хати, церкви, На отари й ниви, На вишневі садочки, Баштани з кавунами й динями, На млини й вітряки, На козака з люлькою, На бабу в запасці, На дитину в сорочиці, На жида в корчні. Багато людей потонуло, а багато й живими занесло в свій простір сердите море. Ні, то не так щось чорніє над водою, То видніється кладка, А на цій кладці — баба. Як стала вода підніматися, Була баба на річці, прала, Праником била з чоловікові сорочку. Ударила сизая хвиля І одірвала кладку. Пішла баба, як була, З праником і сорочкою Далеко-далеко, Аж у ті землі, Де сонечко домує, Де воно яснеє після жаркого дня, Лягає отбочувати На зеленому раву Під блакитне небо. Сонце спить, а місяць кругом його ліжка ходить, дивиться, щоб часті вірочки, Що твої діти малі і не грались, Ясного сонечка своїм пустованням не будили. Як попала баба у невідоме сонячне царство, обімліла і ледве жива зосталась, такі дива там побачила. А потім опам'яталася, огляділась, роздумала, і став немилий їй білий світ. Дитину вона згубила, чоловіка немає, батько з матір'ю десь далеко, а кругом хоч би людина жива. Кількі місяць по небу ходить, і косо поглядає на бабу жовтими очима. До сього часу в нас чоловічого духу ні нюхом, ні вухом не почуєш, ні очима не побачиш. А тепер на тобі, живцем живісінька, відкилясь, узялась баба бісова. Ходить місяць, думає всю думу, а сам мовчить. Це мовчить, верби не шумлять, вода не хлюпоче. Як удариться баба грудьми об сиру землю матінку, Як завиє, гірка ж ти доле моя, І нащо я, дурна баба, жива, зосталась, Краще б же мені сироті плигнути складки до рибу синє море. «Ой, лишечко, де ж моя дитина, де ж моя дружина?» Голосить баба не годину, не дві, а цілу ніч. Та так голосить, що зірочки михтять з переляку і шепочуть одна одній. «Ой, дівчаточка, розбудить вона нам ясне сонце!» Потяглось сонце на своїм муравчатим ліжкові. І розсипалось по світу золоте проміння. Піднялось воно, Обіперлось під боріддям об землю, Глянуло суворо по небу ясними очима, І місяць потуск і побліт, як винуватий. Зірочки похопливою отарою побігли з неба, А хмари там десь аж за сонцем почервоніли, Мов би засоромились. Як же все так сталось? що не дали сонечкові спокою? Як же так рано заставили його почать ясний день? Перелякалась баба. Ще б тобі. Стоїть перед нею сонце ясне. Що твій добрий козак? І так уперто на неї дивиться. І чого ти, дурна бабу, репетуєш? Хіба тобі не подобається тут? Боїшся, що плохе життя буде? Е-ні-ні! Твоя в країна перед моїм царством, Мов зима перед літом. У мене тут ні голоду, ні холоду, Ні нужди, ні роботи, ні сіву, ні неврожаю. Ні подушного, ні рекручений, живи, як у Христа, за пазухою. А ти плачеш і розбиваєш мені сон. Подумай, чи гаразд же буде мені, сонцеві, Дякуючи тобі ходити заспаному му, на похмілля парубок? Шлях мій над землею великий, всякі люди мене бачать. А у мене очі злипаються, Наче хто віка медом намазав. «Ой, як же мені не кричати, Ясне сонце!» — одмовляє баба. «Нема у мене дружини моєї, Ні дитини моєї, Нема батька, нема неньки, Ні біленької хатинки. Осталась я одна-однісінька Сиротою на світі». Замислилось сонечко і, подумавши, говорить. Торкни лівою рукою оте дерево. Торкнула баба дерево рукою. Еге, дерева як не було, а замість його високий віз. На возі дитина сидить, бублик гризе. За возом чумак бреде, у смолі сорочка, у дьохті штани, в зубах люлька, іде та волів погукує. Цоп-цоп, сиві круторогі! Та то ж мій опанас! — скрикнула баба. А чумак доволів. тру -ру! Тюска, Жені! Тромив пугу в землю, каже. От ти, добрий жінко, що ти не втопилась, бо я вийшов в дорогу не поснідавши і хочу їсти, як наш рябко бісив цуцик. Топий, моя ластівко, піч та годуй чоловіка борщем. Зажили опанаси із жінкою і дитинкою на краю світа, Як у царстві небесному. Чи довго? Чи коротко вони так жили? Але заскучав опанас без людей. Що ж все за край жаліється? Нема ні базару, ні сусід. Тут умреш, так і на поминки нікому прийти. І почав, щоб не скучно було, сваритися із жінкою. Жінка в сльози. А так, як вийшла у них метушня ніччю, то сонечко знов переполошилось. — Ну що там? — закричала вона зі свого ліжка на опанасову жінку. — Чи мені знов підніматися з першими півнями? Чоловік у тебе єсть, дитина єсть, кого ще треба? — Нікого мені не треба, яснеє сонечко. — Хіба чи не буде твоя ласка? Подарувати мені пару молодих сусідок, щоб було мені безталанній з ким словом перекинутися, кому пожалітися на розбишаку чоловіка. Чоловік як там був шибеник на землі, таким і тут зостався. Затошкував катової душі віра за своїм товариством, гультяями, а мої ребра в одвіті. Дурна ти, сказало сонце. Хіба я не показала тобі дерева, З якого можна зробити яку хочеш компанію, Іди, заспокой свого Опанаса, Та щоб я більше і не чуло, А то буде вам. Опанас, побачивши жінку, заснув. Проснувшись, очам не вірить, Народу кругом, як на ярмарку. Та все знайомі, та все приятелі. Ось і пан староста, і сусід Остап Козолуп із жінкою, і молодим козолупенком. І кум охрім, і старий корчмар Янкель зі своєю балабузкою та дідлашнею. Стоїть на килимі, таласом покрився, заповіді на лоб нав'язав, молиться. Хе-хе-ге! <клес> То, що славно, усе село, що потонуло там за синім морем, воскресло і стоїть на ногах, як живе. І почали усі ті люди укупі жити, проживати та добра наживати. Щодень то більше їх у сонячному царстві. Ростуть, як печериці після дощу. Треба козакові наймита, хазяйці наймичку? Б'ють чолом опанасовій жінці. Пані матусю, будьте ласкаві. Дайте доброго парубка чи добру дівку до нас у двір. Піде Опанасова жінка в ліс, доторкнеться до того дерева, що їй сонечко показало. Ось вам і наймить з добрі люди. Садки посадили, Криницю викопали, Ще й журавля поставили, Церкву, млин збудували, Янкель шинок открив, Не життя, а так-таки масниця. Прийшов великий празник, Свята Тройця. Убралась, розрядилась опанасова жінка. Квітчаста на їй плахта, Корсетка з найкращого сукна, Уся червоними квітками розшита. Завізка і білі рукави шовком повишивані, Усякими кольорами одливають. Коральове намисто з дукачем, Король, а не баба. Іде вона до церкви, виступає червоними очевидками на срібних підковах, усі їй дорогу дають, шапку перед нею знімають, кланяється їй до пояса, бо як же так і дітям не почитати рідної матері. А коли розсудити по правді, то панасова жінка була всьому селу замість матері. Ходить баба в храм божий і бачить, на її місці, самому почитаному, стоїть незнайома молодиця. Така видно з себе, велика та огрядна, але це темне, як у волошки, і суворе. Брови на переміщі зрослись. — Отступи геть, — сказала опанасова жінка. Мовчить, молодиця. Наче в рот води набрала і ні з місця. Розпалилось серце у панасової жінки. Хто ти така, молодиця?» – каже вона. Відкіля ти взялась, що наважилась мені ставити ногу на чоботи? Треба би знати, вороні своє сідало, то воно б краще було. Не займай мене, бабо. Похмуро відповіла молодиця. І тобі, і мені від того краще не буде. Як же не зайняти? Геть піди з мого місця. Я старша від тебе. Неправда твоя, опанасова жінко. Так само поважно, відповіла сувора молодиця. І старша я від тебе. І більшого почету варта. Засміялася панасова жінка. Дотепна ж ти на жарти, моя красуне. Та жартам тут твоїм не місце. Бачиш, скільки тут людей? Усе-се мої діти. І всі вони, як одна душа, почитають мене за матір. А ти чим похвалишся? І дітей у мене більше твоїх. «Опанасова жінко, не просту молодицю ти бачиш перед собою, а саму матір сиру землю!» Злякалась опанасова жінка, от було, але бабське серце взяло верх над розумом. «А мені яке діло!» – закричала вона злісно. «Хоч би ти і справді була матір сира земля!» — Не я до тебе, а ти до мене прийшла, незвана, непрохана, та ще мене, хазяйку, з міста зганяєш. — Геть, піди! — Я тут, пані, а тебе ми не знаємо і знати не хочемо. І зіпхнула матір сиру землю з глибокими темними очима, і загуркотів її голос, мов залізні бруси покотилися з камінної гори. Дурна ти, чванлива бабо, не вміла ти пошанувати мене у себе, та я ж по-своєму пошаную тебе у твоєму дому і не вирватися тобі з моїх рук, доки світу сонця. Кинулась Панасова жінка тікати та пізно, ноги як приросли. Дивиться вона навкруги себе Помутнілими очима від жаху. Ні церкви, ні людей. І вшир, і повздов, спереду, і з боків Тягнеться зелена рівнина. Кулики перелітають із одного місця на друге. Небо сіре та кисле, наче в Литві. Глянула баба на себе. Ноги загрузли по коліна в болото. Сіра кора повзе от землі вгору По її білому тілу. Доповзла вже до пояса. Ще трошки, і буде опанасова жінка не баба, А дерево, те саме, з якого вона воскресила у невідомій країні своє село. Заголосила сердечна баба. Матінку сира земле, прости! Не погуби мене безрозсудну! І знову пробуркотів залізний голос. Не я тебе гублю! Губить тебе похвальба твоя. Було б не хвалитися тобі твоїми дітьми, Що з верби набрала. Не була б ти тепер сама вербою. І вдягла сіра-срібляста кора Опанасову жінку. Тіло зробилось деревом, Ноги корінням. Підняті до неба руки Двома товстими гілляками. Волосся, що в передсмертний час Догори піднялось, Молодими гілочками. Замість баби Похилилась над болотом Сива, розкидиста верба. Від тої верби і пішли верби по всьому Божому світові. Скільки дітей було у опанасової жінки, скільки й верб родилось від того дерева. І як легко опанасова жінка переробляла верби на людей, так же легко приймаються скрізь верби і згілки. Строми восени на берегу Ставка або криниці в землю вербову гілочку. Вона зазеленіє до весни. Рік, другий, третій, Глянь над твоїм тихим ставом, Уже нахилилась круглим гіллястим шатром верба. Нахилилась, стоїть, як срібла вилита, і тріпочучи шуми під вітром своїм блідно-зеленим сивиною листом, Мов би нагадує далеке минуле, Мов би плачеться на свою гіркую долю.